zat bagtu moralak. Bortxatu ezgintu mailale eh, etxemendi Ejihattzeko eh, kolenakaria orintxe auurkezu duzuen aurtengo Ejiujatzen eh, eh, programazioa egitaraa eh, ze inpiritutan eh, zoazte Ejiuhatxe eh, eeguoktara. Eh, Espiritu baiko raikin, biztan da, eh, behagira, daitzen ditugu beha eskualtzale, eskualeriko jende guziak jinditen eh, gure laguntzerat, eskoraren laguntzerat, eta izan eh, aro eder edo euritsu berdin daitzen ditugu, programazio eh, mamitsua antolatu baitugu aurten ere bai, eh, beste urtaz bezala, baina aurten ere, beraz, hara, eta berrikuntza batzuekin ere bai, eh beraz, gure berrikuntzen haipatzeko, gune batzuk aldatuko baitira. Gipuzkoan Usaian orain arte bezala beste aurren soko berri bat muntatzen genuen urte guztiz aurten izanen da, kakotxen artean plaza errikoia. Izan dugu aurten Baskari alaitua, kantu Baskari bat antolatu, beraz jendia kukanen du barada jarririk Baskaltzeko, zikiro baten jastatzeko, emesortzie urotan, eta hanberian leko egoiteko, guztian, uh, kantuz. Eta mañatzeren jena antolatzeko orre lana garantzia egin duzuela. Ba, urteko urte bateko lana da ja e, da hori uh, bexe askako bugasso guztien uh, lana dela, uh, biltzen dira urte guzian hilabetean baina, eh? uh, ikastoletako arduradunekin bugasuaa direnak. Beraz uh, bada joan joangin bat beti ere uh, ikastola eta egi urratzeko bulegoaren hartan aurduan prestatzen dira bai uh, behaintzinikko urteko bilanak elhelgarekin gure sedia delaik bezi e, be, ondo Edisioa, ondoko edizioa edizioa Uh, eta orduan ortik abiatzen gure gure da gero aldaketan ekartzeko. Um, eta orduan urte guzian babai lanienari gira horren inguruan uh, proposamenak entzuten, partik atzen burrasoekin eta azkenian bon, be, ala, uh, bukatzeko beha orten uh, maiatzenen amalauean. Eta hor izanen ditugu beraz uh, bolondres eta uh, sehaskako uh, se burraso guziak dua zuenaldi izango sangotas... da <laughs> zure ustez Bistanda baietz, urte guziz bezala, funtsian, eh? hala, beraz, haroa gure alde. Uh, antzidut gauzaino bat erraitea behar ba, aurten ere beste urtez bezala edo gehiago oino uh, montatia dugu, uh, beraz, haipatzen baiginituen uh, ikastoletako burrasoak eta burrasoen lana, egin dugu, ere antolatu dugu aurten um, prebentzio uh, formakuntza bat uh, arduradunekin, eh? ikastoletako burraso arduradunekin, Beraz hor duela amabostegun formakuntza segitu, segitu dute. Eta le, lakoan berian beraz maiatzeren amalauean bukanen dugu ekipa eskualdun bat ere gaztei zuzendoa den prebenzio baten animatzeko pestea egun hortan. Baizu, baizu Gitarra gitarra gitarra izan duzu liceo berriuntan, eh, ikuntzan den liceo hortan, Ba usteko zerretan da hor, irailani dikitekoa presti izango da. Bai, dudarik gabe, Lizeoa prest izanen da irailaren leheneko, edo bekiegan agogilaren hobieta mekarako prest izanen da, beraz, bagnategiarekin, e, jangelarekin, kirolgunearekin, klaseekin, diakinez, e, Lizeo Oroko Gazgain, e, Lizeo Profesionaleko bi ahloidekiko ditugula, eta irugarren profesionala ere bai, beraz, e, guretako aro berri bat izanen da, lanbide eziketaren edo e, erakaskuntza profesionalaren aro berria izanen da, Eta ogekatik bon, bizikin boktanta da urten egi urkatxera albezain bat jende etok dadin.